Sveriges nu äldsta levande människa är 115 år gammal och heter Saro Dorson. Hon är världens nu tredje äldsta levande person och har just gått om japanskan Koto Okubo som den 28:e äldsta personen genom alla tider. Saro Dorson, denna 115-åriga krutgumma, är fortfarande gift och fick sitt senaste barn 1963, det vill säga vid en ålder av 64 år. Av någon anledning har inte denna unika kvinna uppmärksammats av medierna, trots att hon slagit flera unika rekord och är på god väg att ta ett par rekord till. Inte heller 110-åringarna Jacan, Tseliki, Gilmas, Akar, Giam Bastiano de Botano har fått den mediala uppmärksamhet som de förtjänar. Vad beror mediatystnaden på? Är svenska journalister och kanske hela etablissemanget medvetna om att det handlar om ett bedrägeri? Granskning Sverige reder ut den smutsiga pensionshärvan. Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas balfilm 2010 hyllades av en enig kritikerkor på nät men förbjöds så censurerades av etablissemangslojala journalister. Valreklamen visade bara en bild på en svensk dam med rullator som jagades av kvinnor i burkor och barnvagnar. Vill ni ha pensionsbroms eller invandringsbroms var frågan. Skall invandrarna som inte bidragit med en enda skattekrona Ta pengar från de som betalat skatt i hela sitt liv. Vi ringer till pensionsmyndigheten för att ställa frågor om invandrarnas pensioner. På pensionsmyndigheten är det en ovärdigt lång kö. Din plats i kö är nummer 12. Vill du uppringt istället för att vänta? Tryck 1. Annars blir du kvar så behåller du din plats i kö. Hela pensionssystemet är ett komplicerat nätverk med stora pensionsfonder där etiken och transparensen är mycket tveksam. Pensionsfondernas förvaltare köper aktier som ger politiskt inflytande i svenska företag. Pensionspengar används för att betala skulder i kommuner som inte får ihop sin ekonomi. Stora belopp har försvunnit från fonderna utan någon demokratisk diskussion. Din plats i kö är nummer 12. Vill du bli istället för att vänta? Tryck 1. Annars blir kvar så behåller du din plats i kö. Värsta exemplet är när Göran Persson konfiskerade 260 miljarder kronor år 2000. Samtidigt har de som bidragit till systemet, det vill säga den arbetande svenska befolkningen fått sämre villkor. Enligt svedbank får en inkomstpensionär, det vill säga en som arbetat hela sitt liv, bara 12 procent mer än en garantipensionär, som i vissa fall inte alls bidragit till systemet. 1971 var skillnaden så stor som 112 procent. Din plats i kön är nummer nio. Vill du bli istället för att vänta, tryck ett. Annars du kvar så behåller du din plats i kön. Vad SD-reklamen handlade om var den så kallade pensionsbromsen. I och med att den gamla pensionsbufferten som balanserade systemet i lågkonjunktur urholkades samtidigt som invandringens kostnader skenade, Införde man en pensionsbroms? Detta har lett till att många pensionärer, varav hälften av kvinnorna, enligt PRO, pensionärernas riksorganisation, har en pension som ligger under 11 000 kronor i månaden, före skatt. Det är till och med under EUs fattigdomsgräns. Detta är ungefär hälften av vad en nyanländ invandrare kan få i ett annat system som kallas för äldreförsörjningsstöd. Till slut svarar pensionsmyndigheten. Äldreförsörjningsstöd det kan man egentligen få i stort om man på, alltså bor i Sverige. Garantipension däremot, den får man, kan man få om man har bott ett visst antal år i Sverige. Äldreförsörjningsstödet har inte samma krav utan det är mer som ett tillägg, som ett bidrag. För att få full garantipension, det vill säga utan krav på arbete, måste man varit bosatt i Sverige i 40 år efter 16 års ålder. Om man bott mindre än 40 år i Sverige dras det bort en 40 del för varje år. Vi frågar pensionsmyndigheten igen om det bara är invandrare som får det skattefria äldreförsörjningsstödet. Vi ringer istället till före detta socialministern Lars Enqvist som var med i den socialdemokratiska regeringen som beslutade om att införa äldreförsörjningsstöd 2001. Vi frågar vad som var andemeningen med detta bidrag. Om du kom hit, hade kommit hit i Sverige och inte hade någon pension överhuvudtaget så, så äh, blev det ju socialtjänsten som fick äh, gå in och i varje kommun. Va. Och det slog ju väldigt olika mellan kommunerna. Alltså de kommuner som har haft med stor invandring och det är någon anhörig, mormor eller farmor eller farfar eller nu varför inte kom till Sverige och stannade i Sverige så blir det kommunerna som blir ätet Och då införde man ett stöd som staten skulle ta större ansvar. Lars Enqvist bekräftar alltså att äldreförsörjningsstöd infördes för att invandrare skulle få pension i Sverige utan att ha förtjänat den trots det tydliga regelverket att man måste bott i Sverige i 40 år för att få pension. Naturligtvis skulle den svenska staten kräva att de gamla invandrarna fick pension från sitt eget hemland där de kanske arbetat. Men det gjorde man inte. Istället konfiskerade alltså svenska staten miljardbelopp från den svenska pensionsbufferten och betalade ut skatt efter befriade äldreförsörjningsstöd till andra länders pensionärer. Egentligen är orättvisan ofattbar och sätter hela den svenska modellen i kraftig gungning. Det, alltså det var, för problemet som diskuterades det var att eh, de här människorna hade då inte med sig någon, någon pension, hade inte, in, hade inte jobbat överhuvudtaget i, i, tidigare så kom de till sina barn eh, här i Sverige och, och då blev det kommunerna och då sa man att det är orimligt därför att då drabbade det Södertälje och andra kommuner som har en stor andel invandrare mellan kommuner som inte har några invandrare överhuvudtaget eller väldigt få eh, inte får de kostnaderna och då tog staten över det och staten tog istället över och införde till Så vill jag minnas. Men äldreförsörjningsstödet gav staten ett nytt problem. Dels blev det en ohållbart växande utgift, och helt plötsligt kunde man ju också se hur mycket äldre invandrare som inte bidragit med en enda krona kostade svenska staten. Regeringen tog då tag i detta problem eftersom man var rädd att frågan om äldreförsörjningsstöd skulle kunna skapa så kallad främlingsfientlighet. Pensionsmyndigheten fick alltså nya direktiv. Nu skulle invandrare med så kallad skyddsbehövande status kunna tillgodoräkna sig de 40 garantipensionsgrundande åren i sitt eget hemland. Vår reporter Anders Jonasson ringde till pensionsmyndighetens skärrade expert Arne Pålsson. Och frågar om detta verkligen stämmer. Om en, en svensk som kanske har rest lite utomlands, då får han inte det. Då, måste, då, då är det 40 år som gäller. Men som utlänning kan du bo... Hur kan det räknas, Bot, tiden han har bott i Somalia till exempel. Hur kan det räknas som att han får garantipension? Ja, det är... Men alltså, det, det är ju liksom lagregler som man har... Ja, jag förstår inte förstår regler, men det verkar konstigt att man behandlar en svensk och en utlänning olika. Ja, det kan man tycka. Staten står inte längre för kostnaden. Nu tas svenska folkets pensionspengar och strös ut över världens alla pensionärer. Men tillbaks till vår 115-åriga pensionärsfru i Västerås, som alltså skulle varit världens äldsta mamma 1963. Indicerna sammantaget pekar på att hennes identitet med största sannolikhet inte är riktig. Troligtvis har hon alltså lämnat vilseledande uppgifter för att få pension när hon som 40- eller 50-åring kom till Sverige. Förmodligen runt 1970. Hur avgörs egentligen åldern på de personerna som kommer till Sverige? Vem avgör åldern på alla de 95% invandrare som saknar papper och handlingar? Vi ringer till Migrationsverket. Det är den avgör. Avgörande frågan för att bestämma någons, någons identitet, den, den, eh, den kommer, kom, där kommer man väldigt sällan om vi pratar om asylmål fram till att, att eh, det är avgörande att, att få fram vem den enskilde är som person, hur man nu definierar identitet. Utan det viktiga i asylprövningen är i regel, i regel ska säga, att placera en person eh, i ett visst land och, och på en viss ort möjligtvis. Och göra prövningen utifrån, där utifrån. Migrationsverket verkar alltså inte vara så intresserade av identitetsfrågor. Det är alltså fritt fram för invandrare att göra urkundsförfalskning. Utan att bli bestraffad eller att någon ens bryr sig samtidigt som svenskar kan få upp till sex års fängelse för samma brott. När vi i tidigare program, i fråga om asyl och bidragsbedrägerier, ringde till polisen och åklagaren. Hänvisade de oss till migrationsdomstolarna för det slutgiltiga fastställandet av identitet. Vi ringer migrationsdomstolarnas informatör Roger Olausson och frågar vem som har ansvaret för att utreda till exempel Saro Dorsons uppenbara bedrägeri. Det här kan inte jag. Det kan jag säga direkt. Eh, och om det inte finns något mål hos oss det, det finns inte, det här liksom inte någonting det är som du säger, det finns ingen målsäga så är det ju ingenting som jag kan kommentera överhuvudtaget Migrationsdomstolarna är sista instans i frågor som rör identifiering av invandrare. Om en invandrare får avslag på sin ansökan till Migrationsverket till exempel genom att lämna uppenbart vilseledande uppgifter om sin asylstatus kan han eller hon överklaga till Migrationsdomstolen. Motparten till invandraren blir då Migrationsverket. Det innebär att Varken skattekollektivet eller svenskarnas pensionspengar har någon företrädare eller försvarare. Vi frågar Roger Olausson på migrationsdomstolen om man vet någon som kan svara på hur man kan gå tillväga om man ska reda ut om 115-åriga Saro Dorson har gjort sig skyldig till bedrägeri. Väldigt svår fråga. Jag har aldrig hört talas om det. Jag vet bara inte vad jag ska be dig. Vi sysslar inte. Alltså, om vi får måla den här typen. Det är i så fall det som vi skulle kunna. I sista instans. När det gäller bedömning av ålder. Det är Migrationsverket som gör en bedömning av åldern. På olika sätt. Om man sen använder den. Och det blir ett bedrägeri. För att man tar ut pension för tidigt någon jurist bara klart ordentligt. Vi hänvisas vidare till rådman Mellström på Migrationsdomstolen. Och vi ställer frågan på sin spets. Om Migrationsöverdomstolen är sista instans för att fastställa en identitet. Kan då det vanliga rättssystemet pröva identiteten på nytt när det är som i Saro Dursons fall... Till slut blir uppenbart att hon lämnat vilseledande uppgifter vid ankomsten till Sverige. Oj, oj det, jag vågar inte ge något definitivt svar på det. Jag är ja, det är ingenting du har mm. befattat? Nej, jag har med. aldrig funderat, jag har aldrig ställt inför det här problemet. Det är lite konstigt för 95% av de som kommer till Sverige saknar ju papper så det borde ju vara en vardagsfråga då egentligen? Med... Ja, alltså som jag sa då, vi bedömer ju ofta då eh, tonåringar hurvida de är mindre eller inte eh, men då är det ju inom ramen för hurvida de ska få asyl eller inte och då är det ju inte <clears throat> då är det inte det är ju innan domstolen har sagt sitt, men om nu migrationsöverdomstolen har sagt sitt även i åldersfrågan så då går inte det deras dom går inte att överklaga Medierna har flera gånger skrivit om Sveriges äldsta personer. För det mesta glömmer man medvetet bort Saro Dorson eftersom man som Västerås läns tidning ansett att hennes identitetsuppgifter är orimliga. Svensk media har alltså i flera år vetat om att det har en högst sannolik bedragerska mitt framför ögonen, men har i likhet med kommunistdiktaturernas statliga medier valt bort att nämna bedrägeriet. Högst sannolikt har denna sensationella story valts bort på redaktionerna eftersom man inte vill gynna, som man säger, felkrafter på högerkanten. Men ska vi verkligen ha ett så djupt orättvist samhälle där vissa människor är så mycket mer värda att det till och med kan ljuga om sin identitet och eventuellt få stora ekonomiska fördelar utan att någon i etablissemanget bryr sig. Ja, alltså det, om du är intresserad av det så får du göra en polisanmälan och sen får du se vart det leder och hur polisen kommer att hantera det, det vet inte jag. Jag kan ta ett hjälpare dig där i den delen. Både polisen och åklagaren har hänvisat granskningssverige till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen skickar oss tillbaka till polisen. Polisen måste utreda alla brott som kommer till deras kännedom. Det faller alltså till slut på granskningssveriges lott att anmäla Saro Dorson. En anmälan om bedrägeri. Okay. Och det gäller Saro Dursun. Vi vet att det finns en utbredd rädsla i det svenska samhället Ingen vill ta i frågan om dessa uppenbart bedrägliga invandrare Ingen vill provocera dessa högtstående människor Polisen vill inte ens ta emot en anmälan När det hör vad ärendet gäller du får det och ringa till Skatteverket och kolla om de här utgifterna stämmer. Eh, sen får de ju då i sin tur göra en anmälan till oss ifall det skulle vara så att det inte är korrekt. Ja, men vänta nu. Ska jag ringa till Skatteverket? Du jobbar väl på polisen? Eh, ja, det gör jag. Men, mm. men i det här lite. så Stopp har vi ju nu. ingenting. Stopp. Vänta nu. Ni... Ska jag ta er an alla brott som kommer till er kännedom? Tycker nej, du själv det, det låter rimligt att man kan föra här. ett barn i 64 är års ålder? Ja, det, jag har ingen aning. Det är ju inte min sak att bedöma. Granskning Sverige har denna vecka ställts inför ett publicistiskt dilemma. Skulle vi publicera namn på denna påstått 115-åriga kvinna, vi landade till slut i det etiska ställningstagandet att i och med att Saro Dorsons uppgivna ålder rimligtvis inte kan vara sann finns det ett intresse i att reda ut hur denna historien gått till och hur mycket pengar som eventuellt felaktigt betalats ut. Om hennes ålder däremot stämmer ligger det i allmänintresset att få reda på mer om denna unika rekordkvinna.